E, bueno, eh liburu ei zure hitz hemen e, bueno, pues di e, bi, diskideak, di e, bi, hitzea e, pues e, eukiko eukeko eta Pruden Gartziarena, eh Azkare Azkue bibliotekako eta mm. kirmen ta Firmenuribe idazlearena. Eh Prudenen ezate, e, esanetan, bueno, hemen komendatzen da ia eh e, bueno, liburu elektronikoek eta ez hartu desketzen e, liburu tradizionalak. E, prudenen esanetan e, pentsatzen bueno, esanetan, pues eh iradetsatutako hobe baruan eta alabiltze bueno, pues deskaber e, munduko jenak e, pues galtzearekin lotuta izango izango da baina ez e, ordena gaioekin eta liburu elek, e, elektronikoekin. E, kirmenek aldiez bueno, pues du pentsatzen ezagertuko direla, eta alabalitzea pues, e, igual bestelako irakurketan budu atzeginago bat e, lortuko delako izango izango da. Bere ustez, e, liburua bera barruan dagoena eh da da edukiak, ezta. Eta eh garasoa ez da ez da izango nola erakurtzen dugu eh, historia da baina eta bueno, egia ezan, eh bueno, liburua hau poz e, presentazioa e, eta aurkezpena ok e, ez dauka garrantzi garrantzi ezta. Eh dena eh poz dago liburuan eta ez e, pose, nola eh merkataratzen, nola, e, merkataratzen diren e, liburuak. Eta bueno, e, nire eh e, bueno, pues, e, berdin, berdin dio nola erakurtzen den eta, e, bueno, eta bueno, e, bere, bere ustez, eh garantitzuena da edo edukia, historia, historia ona ona izanez gero, pues, e, berdin da nola, nola irakurri. Ni e, alde batetik eh alde batetik eta, bueno, pentsatzen dut eh, liburuak ez direla desagertuko, momentuz, eta igual desagertuz eh, dero, pues, eh, naturarekin eta oianekin lotuta eh, egongo, bueno, eh, galtzearekin eh, izango, izango da desagertena, deza, eta. da? Eh, dena den, eh, eta, bueno, eh, Pentsatzen dut oso, oso importante da, eraberean, e, pues historia ona edukitzea. E, baina, pentsatzen dut, e, bueno, pues liburu elektronikoek, e, bueno, pues zaila daukate. Zerrati, bueno, zelan eta paperezko emandako, a ber, paperezko liburuek emandako sensazioa, e, ez dago kitzerik e, plastikoetan, hau da, liburu elektronikoetan. Esta? eta bueno beharrezkoa bueno ni kasuan esaterako e, beharrezkoa da eh sentitzea e, liburua, ezta? Eta nire ustez eh ordenagailoen bidez ez dago ez dago e, ausa da e, beste, al, beste alde batetik e, aitotu behar da e, pues, bueno, liburu elektronikoek eh bueno, erosoa, direla E, leku leku e, pues, e, beharko beharko dute eta ordua pues, gure ja gure bizitzetxe bizitzen e, neurriak ikusita Aha. pues claro e, pues, Zabala e, urtea pues ja, ez da posible está Eta bueno, eh, argi dago papera erabiltzea ez dago politikamenta korrekto, zure gure, gure garaietan eta bueno, pues, badago beste beste aukerarik, ezta? Ez eh, bueno, pues igual el libertedian dauden liburuak erabiltzea eta gero bueno, irakurri ondoren eh itzultzea edo bueno, pues eh, beste bueno, el eh, liburu el eh, libera, liberazioa, estez du gogoratzen eh, izena. Mm -hmm. Eh, buque, eh, yeah. Bai, eh, bai, eh, liburuak, bai, eh, liburuak Pasatzeko moduak. Mm -hmm. Eh, bueno, pues, ba, igual, eh, usten, usten dituzu liburu batzuk, eh, leku, leku batean, eh, pues, eh, beste, beste lagun batzuek eh, hartzeko. Mm -hmm. Eta orduan, bueno, pues, vale, ba, aukera bezakak batzuk esta. Vale, ba. Serretes ez zuzuri, eh liburu e, elektronikoen kontua se zerba Jesus, eh. Enigo zote, o sea, no lo bait, o sea, eh galtzeko arriskua daukagula ba, e, e, ha, edo e, paperak ekarri eh, duzu haipatuzun moduan e, bai papera zaindu ba, dugula, baina bestalde batetik badaukagu paper riklatua. Mhm. Mm Orduan e, bueno, nik e, o sea, oiko liburuarekin eh nago. Mm -hmm. Bane bat ulia. Ordu kasu horre, izena, eta kasu horren zu zure isena eta bai. Ego pitu zeidan gaia, Ai. kale surruta, edo, bueno, deitzen dioan moduan, botilea eta arre izinakoa, mm -hmm. izinakoa diguru zitzein e, ba, testuan edo agertzen dira iru, iru dira, iru, dia, iru, uz, uz. Bueno, iriti. iru dira, iru, iru, Ba, lehenengoa da, Angelte Gagorena, gago bera, ba, bizteiko estaladitzako elkarteko iazkari nagusia da, eta bera kaipatzen du, ba, mila beratzi dion da, largo eta bitik, asko e, jarri dute, ba, elkarteko kideet. Eta, ba, salak zertan dutxa, ba, Kalean ez egotean e, jendea ze normalean e, molestaten dituzte beste ausokide, ausokideak. baina salak eta ipinita, ipinita ere ba inork ez, ez duela egiten. ez lehen eta ez orain ere e, beste iritzi batean agerten da eta bakarnezu zurena eta hau, ba, gasteen euskal behatokiaren ardura duna da eta berak alpaten du ba, gasteen oiturak eta e, oso, oso lotuta daudela <coughs> ba, horrelako joerarekin baina euskal Kontua da, eh, gazte, gazteek ez dutela eh zera, erru guztia baizik eta gizarte guztia ere ba, ardura arduraduna gara edo garela eta erantzukizuna ba eh, erantzukizuna ere badaukagu guztiok. Aha. Uh -huh. Eta azkenik eh, agatzen da Javier Rodríguez eta diotean zaspikaletako hau zo elkarteko karte, el kidearen aldetik ba haipatzen du e, demokrazia zedo e, jokatu behar dela eta ez e, za e, imposizioen bitartez eta bai egiten dala horrelako e, ekimena kalean baina beti ere e, beste kez e, molestaten edo e, erabiten edo ha, ha, ha. bai ba ni pentsatzen dute ba, bueno, ikusten dugun moduan e, gaurkotasun handia daukago horrelako joera ez o so, ikusteak baina e, bakarnezuazuk esaten duen moduan ba, gizartearen erantzutizuna eran Dago, oso, bai Aribidez, e, gazteek ez dute e, behar duten lekurik, ba, dibertitzeko Eta, neiz batzuk esaten duten, baiet e, aretoiek oso gareztia gira sin uh -huh. ba, ba, aretoa, ba, oso gareztia da, oza eh ez dute hainbeste dirurik. Mm -hmm. Eh ta beste antolatzen dutenean ba, ekimen bat edo haiz es eh, gertatu zen Andaluzian ez eh, dakitia ez edo orain dela bi urte granada, eh, Granadan edo mm -hmm. eh, topaketa eh, to bat antolatu zuten hon ba, eh botella, botella ya, relatua diteteko mm -hmm. eta e, agin, agintariek e, Zituzten dituzten utzi. Orduan mm -hmm. ni pentsatzen dut san e, malgutasun es jokatu bar baina hein batean, beti kontrolpean. Vale. Hala ba. Eh, zera, eh dia e, ba Gazteek e, ez egiteko Baina egintariek ere, ba, antolatu behar dutela e, lekuak propozena edo ba, egoteko gazteak. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bale, ba. Zer, kontua, zer ebitzen kontua zertan da edo, zer? Bueno, eh, nire ustez, kale soputa arazo larria da. Baina nire ustez, eh, poza guztietan gazteak hastuko arteko bere bere bos, eta gozatzeko moduak eta bueno pues eh, igual esto esto ustute eh, eh a ver el pues ahí sí pues eh de quien sabe es pues igual creo la de Kingbaitzik edo, edo beste, beste kontu datzuken eta ni ustez bai argi dago ez ezinea eta beste aukerak batzuk eh bueno, pues bai eh dira baina bueno badago pues igual eh udala kentoratutako ekintzak eh doainik eh e, ematen, ematen e, dituzten arren Eh, pues igual lo he dicho, esta norma esta, esta. bueno, en Badago mire usted es Badago de Eukera pero ya pues es dirá ¿qué es dirá? pero es esta.